Усіх вітаю! Нарешті у нас продовження. Не було можливості виділити годинку на те, щоб сісти спокійно, щоб ніхто не відволікав. Почитати книжку. Нагадаю, що ми читаємо з вами книгу Анни Топіліної «Люби без ілюзій». Почитати, покоментувати, можливо, навіть трошечки попалати. Ну, подивимось. Коротше. Хоча насправді, ви ж розумієте, що якщо... Книга цікава, то до неї є більше бажання повертатись. І є у мене така думка, що сьогодні в Телеграм-каналі, ну, а де ви бачите цей файл і слухаєте його потім, в Телеграм-каналі зроблю сьогодні там опитування стосовно того, продовжуємо надалі читати цю книгу чи, можливо, взяти якусь іншу. У мене там є навіть варіанти. Сьогодні продовжуємо. І сподіваюся, що з вами кайфанемо. І ви від прослуховування, ну і від моїх коментів, звісно. Ну і я теж, коли буду читати, нагадаю, що буду намагатись і свою вимову покращувати, і словарний запас. Взагалі для цього читання книг – це дуже-дуже така корисна річ. Читаю. А, назва глави. «Чоловіки і жінки. Суспільство виховує нас різними». Погодимось? Погодимось. Епіграф вірш. Автор його Григорій Остер. Терпи, коли ти дівчинка, під ніжки й штурхани. І заплітай косички, щоб смикали за них. Ха -ха -ха. Оце так. Ще раз зачитаю: перша стрічка. Терпи, коли ти дівчинка. Друга під ніжки й штурхани. Третя і заплітай косички. Четверта щоб смикали за них. Коротше, якщо ви ще не знайшли свою пристрасть і так думаєте, «Слухайте, а може мені вірші почати писати українською?» У вас все вдасться. Якщо таке в книжках потім друкують, ну це ж просто капець. Значить, рими бути такі. Дівчинка-косички, логічно, штурхани смикали за них. <с> ну талановито, ну талановито, ну погодься. Ну насправді це просто я, ну що з мене взяти? Я просто бидло, джанкойське бидло, і не можу зрозуміти таких високих матерій. Е, виховані різними. Хлопчики і дівчатка, чоловіки і жінки дуже різні. І це чи не найперша відмінність між людьми, яку ми усвідомлюємо у процесі дорослішання? Добре. Хлопчики активні, гамірні, сильні, забі... забіякуваті, наполегливі та сміливі. Дівчатка посидючі, слухняні, слабкі, чутливі, дипломатичні, сентиментальні та ніжні. Хлопчики мріють полетіти в космос чи стати науковцями, винахідниками. А дівчатка про принца на білому коні, красиве весілля й сім'ю. Хлопчики бавляться машинками, конструкторами і пістолетами, дівчатка, ляльками, м'якими іграшками, візочками і дитячим посудом. Усі ми, ну, ви розумієте, це стереотипи вона такі накидує. Ну, щось в цьому є, так, щось. Є такі стереотипи? Ну, є. Усі ми, незалежно від походження і середовища, так чи так зростали в оточенні цих стереотипів. До речі, помітив ще минулого разу, не мені якось більш звично казати «так чи інакше», а вона використовує «так чи так». Уся наша культура пронизана ними стереотипами. Ми всотуємо їх з першим вдихом і з кожним прожитим днем щораз глибше грузнимо вдих. Дівчатка носять рожеве. Хлопчики – блакитне. Блять, які країні вона народилася? Ну, мені здається, що все ж таки більшість хлопчиків, вони носять чорне. Ну, хоча б тому, що ну, все ж таки у нас більшість речей продаються чорними. Ну, і саме головне, що вони не так швидко виглядають брудними. І вони не так швидко псуються. Можливо, це я, знову ж таки, я такий зростав у бідній сім'ї, у бідній родині. Ну, мені так здається, що в першу чергу купувалось чорне, блакитне. Багато так, ну, ясно, що якщо взяти Київ, то там взагалі, мені здається, одного якогось кольору там у хлопчиків ти не помітиш. А якщо маленькі міста взяти? Чи може, що вона має що? Джинси блакитні? Ну, так джинси блакитні і дівчата ж рожеві джинси не носять. Мабуть, мається на увазі якийсь інший одяг. Дівчатка красиві, хлопчики розумні. І тільки Максим Дівертіто і розумний, і красивий. А? а? Дівчатка плачуть, хлопчики зляються і протестують. Дівчатка пліткують, хлопчики обговорюють. Дівчатка прикрашають і обслуговують, хлопчики створюють і захищають. Дівчатка турбуються, хлопчики приймають турботу. Дівчатка турбуються, хлопчики приймають турботу. Є такий стереотип. Ой, ну знову ж таки, дивіться. Я розумію, що є, е, так би мовити, профдеформація. Є, можна сказати, що є так чи інакше бульбашка. мені там, До мене звертаються на консультацію, все ж таки, де там якийсь відсоток чоловіків історії прислають, якийсь відсоток чоловіків. І можна сказати, ой, ти із-за цього якось дивно дивишся на світ. Ну мені здається, що вона просто бере і підтасовує факти. Навіть тут, розповідаючи про якісь стереотипи. Ну, нема такого стереотипу, що хлопчики, вони тільки приймають турботу. Ну, хіба так? Навпаки ж. Якщо ми кажемо про ще, коли це дітки, коли це в школі відбувається, кажуть, ти неси там рюкзак і за себе, і за дівчинку. Якщо там, не знаю, пам'ятаєте чи ні, чомусь мені так згадали, що в школі було таке, як, тіпа, черговий, Так? Треба було чергувати, е, треба було після занять, там, наприклад, там, мити підлогу е, в класі, так, там, дошку протирати, таке інше. І там також казалось, ну, я згадую, знову ж таки, школу джанкої, це було, і там, наприклад, за водою треба було йти з третього поверху на перший. Ну, Хлопці, звісно, ходили. І навіть на чергування вони так робили, щоб там... Е, тільки дівчата не могли чергувати. Тому що хто ж піде, там, наприклад, за ж водою, хтось, хто там буде, не знаю, тряпку мочити, то таке інше. Рюкзак носи. Це ж дівчинка! Допоможи їй! Ось такий стереотип. І мені здається, що я так, ну, таке помічаю, не тому, що у мене правдеформація, не тому, що у мене якась бульбашка, а тому, що дійсно, це частина нашого суспільства. І сказати, що у нас хлопчиків виховують так, що вони приймають турботу, ну я, можливо, думаю, що в якійсь іншій країні, ну умовно мусульманській, наприклад, там, не знаю, в Турції. В Турції, можливо, хлопчиків так і виховують. У мене тоді питання, з якими хлопчиками спілкувалася Анна Топіліна? З українськими хлопчиками? Серйозно? Дівчатка беззахисні, хлопчики захисники. Дівчатка готують їжу, хлопчики забивають свяхи. Да? Дівчатка емоційні, загадкові, хлопчики раціональні і логічні. Дівчатка жертовні, хлопчики наполегливі. Ну, знову ж таки. А якщо ми кажемо, що хлопчики захисники, хіба захищати когось це не бути жартовним. Згодом виростають в дівчата жінок. Виростаючи, ми зав'язуємо романтичні стосунки і дізнаємося, що ці відмінності не так урізноманітнюють наше життя, як ускладнюють його. Я думаю, вона напише, ми потім, коли дорослишимо, розуміємо, що насправді це стереотипи, а насправді все перемішано. І насправді є хлопчики, які вони також там, ніжні, є хлопчики, які також, також там, турбуються. І також емоційні. А вона каже, це ускладнюється. Із затаркуватих хлопчиків, які не плачуть, мріють полетіти в космос і зневажають дівчачі сльози і почуття, виростають чоловіки, неспроможні на близькість, довіру і турботу. Чуєте? Із дипломатичних, тихих, і турботливих дівчаток, що бавляться ляльками і мріють про білу сукню, виростають жінки нездатні захистити власні інтереси, встановити особисті кордони, усвідомити власні потреби і захистити себе. Нам таким різним складно разом. І може видатись, що причина в суто біологічних відмінностях, мовляв, чоловіки народжуються геть інакше, тестостерон робить їх агресивними і активнішими. Та й ми перебуваємо під впливом своєї фізіології і гормональних коливань. І начебто нам у житті прописано йти різними шляхами. І завдання, і проблеми в нас різні. Жінки створені турбувати, дбати, чоловіки захищати, і здобувати. У цій пояснювальній моделі наші ролі закріплені раз і назавжди. Вони природні, і змінити їх неможливо. Не заперечу, у цьому є зерноправда. Від фізіології нікуди не подінешся. Ми справді відрізняємось від чоловіків. Через деякі з цих відмінностей ми вразливіші. Візьмемо хоча б репродуктивну функцію, статевий деформізм, через який жінки зазвичай менші та фізично слабші за чоловіків. Зазвичай. А? А. Утім, більшість відмінностей між чоловіками і жінками зумовлена аж ніяк не гормонами, не тим, що ми народжені, на метафоричних Марсі і Венері, і небожим провидінням чи задумом природи. Ми різні, бо суспільство виховує нас різними, забороняє і дозволяє нам різні речі, вимагає від нас різної поведінки, заохочує в нас різні ознаки. І зазвичай ні ми, ні наші вихователі, вихователі в лапках, цього не усвідомлюємо і не помічаємо. Який механізм цього виховання? Є десятки, якщо не сотні досліджень по всьому світу, які доводять, що з перших днів життя дорослі ставляться до малюків по-різному, залежно від їхньої статі. Ось такі от дослідження. Цікаво. Тож, мабуть, хтось ще й зарплатню отримував, для того, щоб такі дослідження проводити. З дівчатками більше говорять... До них виявляють більше ніжності, використовують більше зменшено-пестливих слів. До них виявляють більше ніжності, використовують більше зменшено-пестливих слів. Від них очікують спокою і посидючості, пристойної поведінки і конформізму. Хлопчикам більше дозволяють, менше забороняють. Серйозно і з ними менше спілкуються, частіше заохочують у них агресію, ініціативу фізичну активність. Дівчаток більше дисциплінують, хлопчикам дають ширшу свободу. Ну, добре. Хочу сказати, це дуже залежить від того, в якій родині вони народять. Дівчаткам з маличку пропонують ігри і забавки покликані розвивати емпатію та емоційний інтелект. Наприклад, рольові ігри з ляльками і м'якими іграшками. Ігри з величезною кількістю діалогів і соціальної взаємодії. Як в ранньому віці допомагають їм навчитись означати почуття словами і розуміти емоційний стан іншої людини. Хлопчики вже заохочують до фізично активних і часто агресивних ігор. Бігати, стрибати, видиратися, ризикувати і не думати про наслідки. щось таке, блять, от серйозно. Ну, по-перше, мені здається, що вона бере різний вік. І в тому віці, коли там, дівчинки граються в кукли, там, і діалоги якісь там відбуваються з м'якими іграшками, у цьому віці хлопці також граються з іграшками. Так, вони граються, не знаю, з трансформерами якимось, з солдатиками вони граються. І вони також уявляють якісь там баталії. Бігати, стрибати, видиратися. Ну, не знаю, мені здається навпаки. Особливо зараз, особливо в великих містах, що батьки, вони такі, тихо-тихо-тихо, синочок, ти куди? Не треба туди залазити, ти впадеш. Також хлопчикам частіше пропонують забавки та ігри, покликані розвивати просторове мислення і логіку, конструктори, шахи тощо. Дівчаток частіше хвалять за зовнішність, турботливість, поступливість і вияв емпатію. Хлопчиків за дії, активність, хоробрість і досягнення. Що ж за, якщо ми кажемо про дітей, що ж там за такі досягнення їх хвалять? Мені здається, що також хлопчики в цьому віці, якщо він там поприбирає щось вдома, його хвалять. І кажуть, молочага, хазяїн росте. Якщо він там мамі чи тату, не знаю, чая приготує, то також ему скажуть, молочага, дякую, синочок, дякую, мені дуже приємно. Чи скажуть, ні, ти ж не дівчинка, блядь". А ну пішов віджиматись. Ні, ну десь таке точно є, я ж тут не сперечаюсь. Але ж це 100% це єбануті люди. Дівчаткам забороняють виявляти агресію і навчають їх залагоджувати конфлікти миром, дипломатією або, у крайньому разі, маніпуляціями і обманом. Дівчаткам забороняють захищати власні кордони і навчають терпіти. Хуя собі. і дбати про інтереси інших людей. Було б круто жити у такому світі, де живе Анна, так? Хлопчикам забороняють виявляти слабкість, як от сльози чи будь-які інші дівчачі риси. Захоплення темою почуттів і стосунків, побутом, рукоділлям, красивими речами, тощо. Дівчаток навчають бути слухняними, поступливими і терплячими. Хлопчиків – ініціативними, наполегливими і стійкими. Дівчанок навчають ділитися хлопчиків брати. Як, як саме їх навчають брати, хлопчики? Ну, от як це навчання? Піди з пизду у когось щось? Мені прям цікаво, з ким же ж це дівчинку навчають ділитися? З іншими дівчинками? Чи з хлопцями навчають? Чи кажуть, він хлопець, там ну, дуже часто буває навіть в такому, дуже там, ну, наприклад, там у школі кажуть. То чого, ти йому щось будеш там дати? Нехай він тобі дає. Нічого собі. А що він тобі подарував на 8 березня? А, так, значить, дівчаток виховують зручними. <хи> а хлопчиків навчають, що їхнє завдання – зробити світ зручним для них самих. Та було б супер, якби так. Ну було б супер, якби хлопців так виховували. Ну це ж неправда. У нас, блін, шматки лайна ну набагато більше, ніж 50%. І в тому числі, так, з них провину це не знімає. Але це закладається в дитинстві. Ди, так би мовити, от виховання батьків не допомагає. Дуже часто навпаки. Хлопцю воно робить е проблеми в майбутньому, щоб е він там чогось там досягав, то таке інше. Але точно не допомагає. І знову ж таки, от більше про те, що вона розповідає, це більше схоже там, на виховання в якоїсь, там, дійсно, ну, знову ж таки, там, був я в Турції, і приблизно, як там виховують хлопчика, от воно більше на це схоже. А у нас ні. У нас навпаки. Якщо ти хлопчик, Посунься-подвинься, тому що тут сяде дівчинка. Я не, я не в прямому сенсі, нехай сяде, нічого страшного нема. Що б це не було, будь-чого в школі це стосується, абсолютно будь-якої речі. Хто там як здає, там, предмети якісь. Не знаю, там, підручники ви отримуєте в бібліотеці, спочатку дівчатка, потім ви. Ну і все, це, ну, воно просто, все по-іншому йде. Можна продовжувати. Ти, напевно, за виграшки пригадаєш цілу низьку ситуацію з дитинства юності, які підтвердять усе написане вище. Баби-дурепи, жіноча логіка, окраса колективу, ти ж дівчинка. Усім цим набором жінко-ненависницьких тверджень зростала майже кожна з нас. Росла, росла і виросла. І тоді зіткнулась із тиж мужчиною. І цілком імовірно, що зіткання це виявилось досить болісним. І як і минулого разу, такий іншим шрифтом текст написаний. Мабуть, щось цікаво. А як же дівчаток не можна бити і поступися дівчинці? О, вона має про мої думки, мабуть. Запитаєш ти, запитаю. Хіба хлопчиків не навчають з поважати жінок? Хіба не навчають, а? От тут і прихована головна логічна помилка. Так, у фразі «дівчаток бити не можна» закодовано відразу кілька чинників нерівності. Ця виховна модель не йде на користь дівчаткам. Ха -ха. А треба казати «так пизди От блять, батьки не знають, як виховувати хлопчиків. Уяви собі, ти дитина, і до тебе в гості йде хлопчик Вася, з яким ти ще не знайома. Тобі кажуть, Васю бити не можна. Такі є такі дівчатки, які, блядь, вони ж дуже часто в такому віці дівчатка і фізично стоїть більше за хлопців, там, ну, зростають швидше. Є такі дівчатки, які, блядь, тому Вася таких піздюлей навешують, коли там їм по 5-7 по років. Що ти думаєш про Васю? Правильно, що з Васєю щось фундаментально неправильно. І батьки наперед припускають, що Вася, а, спровокує тебе, тобі захочеться йому врізати, і це треба попередити. Або б, не може себе захистити, він, певно, слабак, безпомічний, чи з певних причин неповноцінний. Бо мені здається, що тут також є і маніпуляція, і логічна помилка. А чому взагалі... Вони кажуть, є ж інший варіант, нікого бити не можна. А? Як вам такой? Не тільки Васю. Усі ці куртуазні танці навколо дівчаток перетворюють нас на таких оце Вась. І позбавляють статусу рівні. Хлопчики з маличкою, виявляєте ті, виявляєте? Ви, ви, ви? <гум> Із-за того, що хлопчикам кажуть, що дівчат бити не можна, це роблять гірше дівчатам. Хлопцям? От, з чого розпочинається оцей, оцей абзац? Зачитаю вам заново. А як же дівчаток не можна бити? І поступися дівчинці, запитаєш ти. Хіба хлопчиків не навчають з малички поважати жінок? А вона каже ні. От цією фразою, що дівчат бити не можна, це не те, що там привчають поважати жінок. Цією фразою їх принижують. Блядь, ну, ну щось бля, зі мною не так, чи як? Тобто фразою, дівчат бити не можна, дівчат принижують. А який вихід цієї ситуації? Причому, знову ж таки, мені здається, що адекватні батьки, вони повинні казати, нікого бити не можна. Тільки за те, то, що тобі захотілося когось в'їбати, нікого не можна. Ні дівчинку, ні хлопчика, ні тваринку якусь. Якщо дівчинка, блядь, буде до тебе лізти, в'їби, блядь, дівчинку. Якщо хлопчик буде її лізти, в'їби, блядь, цього хлопчика. Якщо дядя Толя нап'ється і буде до тебе лізти, в'їби дядю Толю. Оце, блядь, виховання. Добре. Е Їх ще не можна чіпати це про жінок, бо розваляться. До речі, зворотний бік цього твердження такий, що хлопчиків бити можна. А що ж у цьому хорошого? Утім, дівчатка нічим не гірше за хлопчиків. Чудово здатні відповідати за власні дії і наполягати на своєму. Та ми в курсі. А навчати не битися за можливості звільняти місце і допомагати будь-кому, хто потребує допомоги, втішати тих, кого ви свідомо чи не свідомо образили, варто всіх дітей, незалежно від статі. Це правильно. Лише тоді ми зможемо говорити про справжню рівноправність і випустимо дітей із вузьких рамок жіночого і чоловічого. Так я, який висновок? Треба не тільки, щоб хлопцям казали, що не можна бити жінок, а жінкам казали, що не можна бити чоловіків. Правильно? Ну і знову ж таки, я повну думку вже сказав. Щоб просто казали, що не можна бити нікого, хто тебе не чіпає, і не можна бити нікого, кого тобі просто, от, просто захотілося побити. Вбудована несправедливість. Наступна глава. Насправді... Немає жодного значення, яку модель ми обираємо, щоб пояснити існування розбіжності між чоловіками і жінками. Побутово, що її часто формулюють, як усі чоловіки-козли. Чи скажемо феміністичну, що ґрунтується на думці про нерівномірний розподіл влади між статями. статями. І структурне пригнічення жінок. Важливо інше. Ці розбіжності існують і створюють видиму асиметрію між статями. Господи, статями. Особливо помітно в близьках партнерських стосунках. Підрослі, дівчатка, які звикли поступатися, дбати, входити в становище, йти на компроміс і шукати корінь усіх проблем у собі, стикаються з підрослими хлопчиками, які звикли брати, посідати місце, турбуватись про себе, абсолютно не вміють комунікувати на глибокому рівні. Прямо про вердикт розповідає, ні? Вам не здається? Дивіться, описує дівчинку, яку він хоче, щоб була в стосунках. І прям про хлопця, про стандартного підписника вердикта. Зачитаю вам ще його разок. Які звикли брати, і не тільки до рота, посідати місце, турбуватись про себе, абсолютно не вміють комунікувати на глибокому рівні, не розбираються в почуттях і не схильні сумніватись в собі. Як результат, найчастіше маємо системний колапс, із якого одна зі сторін, жінка, виходить виснажена, віддавши усе до останньої краплі і не так багато діставши натомість. Ха -ха -ха. Оце, блядь, дівчинка така. вона та прийшла в стосунки, ви подивіться. Вона свята, вона шукає компроміси, вона там ТСЕ. Ну, просто прийшла от в такі стосунки і все, віддала там до останньої краплі. Але ж постриваєте, скажете ви, хіба ж суть розбіжності між статтями, да ёб твою мать, блядь. Не в тому, що ми і надалі були різними і доповнювали стосунки різними цінностями. Як це було завжди, він сильний, сміливий, захисник, годувальник, господар і командир, який забезпечує сім'ї безбідне існування, дах над головою захист від усіх негараздів. А вона за ним, як за кам'яною стіною, турботлива, ніжна, красива, виховує дітей, пече пироги, створює затишок у домі і атмосферу в сім'ї. Хіба це погано? О, ні. У цій моделі немає нічого поганого. Проблема лише в тому, що це утопія. Тут погоджуюсь. Сучасний світ досить далекий від традиційного. Точніше, від наших уявлень про нього. Коли чоловіки були сильними годувальниками, а жінки – берегинями домашнього вогнища. У сучасному світі більшість жінок працює і заробляє, здобуває якісну освіту і на рівні з чоловіками відповідає за всі царини життя. царини? Царини, мабуть. І що цікаво, жінки хочуть надалі це робити, користуючись правами і свободами нашого нового світу. Хочуть. Жінки хочуть. У сучасному світі чоловіки, яких виховували бути егоцентричними... Да що ж, блядь, що ж це за люди, блядь, де чоловіків виховували бути егоцентричними? Мене також таким виховували? Чи ні? І тільки брати. Блядь, прям... Да дайте ж мені приклад виховання. Ну стереотипного виховання. Ясно, що по-різному виховують людей. Ясно, що є такі, щось мені нагадали, як ті, як москалі казали. Нацисти там. Українці нацисти. Ось. І показували там якісь фотки, там, не знаю, уявлення якогось там зі свастику. Так, можливо, можна знайти чувака, якого виховували, тільки брати. Бери, бери, бери. Ну, але ж це не є картиною, такою системною, загальною картиною в нашому суспільстві. І тут можна спокійно брати, що в Україну, що Росію, що Білорусь, що Грузію, там, наприклад. Що Казахстан, навіть. Не поспішають, значить, ці чоловіки тільки брати які, не поспішають улягати традиційній патріархальній відповідальності. Та й жінки починають розуміти, що перебування за кам'яною стіною найчастіше має бути оплачене. Залежні ніколи не стануть рівними. Залежні втрачають права. Залежні стають підлеглими. А підлеглі залежать від доброї волі того, хто їх забезпечує. І не мають права на самостійні рішення. Це правда? Це правда. Але ще є додаткова правда. Що є стосунки, де дівчина повністю залежить від чувака фінансово, начебто. Хоча насправді вона їм повністю керує. Тому що дуже великий відсоток чуваків, вони тупі, вони навіть цього не розуміють. Чи навпаки, їм вже встигли там, а, так би мовити, вбити в їх голову те, що це і є щастя для чоловіка. Ти пашиш, тебе використовують, а ти всім ще і вихваляєшся. Подивіться, як у мене добре. А є ще... Один момент, який є. Є дівчата, які готові бути залежними. Готові. Тобто вона готова будь-що. Навіть вона готова на те, щоб чувак її там, не знаю, пиздив в стосунках, аби не працювати. І такі також дівчата є. Так. І слава Богу, що є дівчата, які розуміють, що вони, навіть перебуваючи в стосунках, не хочуть бути на всі 100% залежними. І розуміють, для того, щоб цього не відбувалося, їм треба мати змогу свій вклад в стосунки зробити. Так? Щоб, так би мовити, вона тоді буде трошки залежна від чувака, а чувак трошки залежний від неї. І добре. І чому ні? Саме тому дедалі де більше сучасних жінок починають щосили уникати стану повної залежності заради збереження свого суб'єктивного статусу і права голосу. Зайбіся. На цьому перетині старого і нового зароджується нова система взаємин між статями, яка з одного боку статями, все, блядь, ні там наголос, між статями, яка з одного боку несе в собі зерна майбутньої рівноправності і партнерства, а з іншого досі перебуває під впливом стереотипів і застарілих моделей поведінки. Нові віяння і давні шаблони складаються в химерну мозаїку. І перекосів та несправедливості у цій картині неможливо уникнути. І ти, напевно ж, мала... До речі, ну вам нагадаю, чому ми саме цю книгу розбираємо? Ну, окрім того, що я свого часу, я писав, купив її там за ковідну тисячу, чи як е, перхоботу любили казати, зєлєну тисячу. Е, тоді давали за те, що ти вакцинуєшся давали тобі тисячу гривень, яку ти міг використати там на якусь там, перелік якихось там, можливостей. Я тоді купив книги, які в топі були по психології, по продажам. Тобто, якщо все ж таки, якийсь, у тому числі, чоловік, він такий думає, що щось мені не складається з жінками. Може, просто навіть на стадії знайомства. Чи, можливо, у нього в стосунках щось не склалося. Він заходить думає, треба стосовно цього щось почитати. І так багато хто думає. Тому що багато хто, він або йому в рекомендованих на Ютубі не видається на цю тему нічого, або він на Ютубі це не шукає. А і у багатьох таке, так, книжка, це ж книжка, книжка, там може бути вірш від Григорія Остера. Давайте вам зараз його зачитаю, до речі, ще раз. То ви забули, мабуть. Терпи, коли ти дівчинка, під ніжки штурхани і заплітай косички, щоб смикали за них. Ну, коротше, можливо, комусь хочеться почитати таке. Він заходить, купує книжку чоловік, у якого проблеми в стосунках, і читає оцю хірабору. Розумієте, який жах? У нього і до цього знань не було нормальних. Яка каша у нього буде в голові, коли він прочитає цю книгу від Ан. І вона досі в топі. І ця книга досі в топі. Якщо ви зайдете на теж Якабу, наскільки пам'ятаю, там тоді купував, і зайдете в розділ, там, я вже забув взаємовідносини, чи там, стосунки, чи психологія стосунків, якось так називається, вона в топ-5 досі, досі в топ-5 книг з продажу. Ой, ну добре. І тому просто, ну, навіть цікаво, навіть цікаво, куди зараз там, частини чоловіків, який напрямок їх розвитку. І що вони тут з цієї книги можуть взяти. Але палає капітально. І знову ж таки, і розумієш, що феміністки, що ці мдешніки, ну, єбануті. Ну, ну, їбануті на всю голову. І здається, ну, добре, ну, є, є ж от, в фемінізмі в принципі, як і там в движение, українською виходить там, чоловічий рух. ЧР, МД, ЧР. Ну, добре. Там. В МД будемо скорочувати. Хай буде так. Так в МД у них також, наче, ну, зерно якесь є. Ну, сенс у цьому є. І стосовно жінок, там, да, є якісь, може, моменти якісь законні можна було би змінити, підтягнути стосовно чоловіків. Але як це виглядає? Це виглядає настільки жахливо, що навіть хочеться сказати, Та, блин, взагалі цього не повинно бути. Це взагалі якась херня просто. На цьому передені старого нового так я зачитав це, так чи ні? Так. Да. У новому мозаїчному світі жінки найчастіше працюють одразу на трьох фронтах. По-перше, намагаються прокласти собі шлях у зовнішньому світі. Працюють, заробляють, рівноцінно забезпечують сім'ю. Ну, давайте так. Жінки є такі, які роблять і в стосунках перебувають, є. І чоловіки. Ну, чоловіки, ну, прям ну, у більшості, глобально, в більшості випадків, вони це роблять. Якщо є дів... жінки, які там не працюють, чоловіків, які не працюють у стосунках, ну, такі також, звісно, що є які без стосунків не працюють, мама допомагає їм, так? Але все ж таки, ну, і чоловіки беремо, хоча б, приблизно нормальних людей. Жінки працюють, чоловіки працюють. Нормальне? Нормальне. По-друге, значить, перебирають на себе всю чи майже всю хатню роботу, доглядають за дітьми і інколи родичами. Ну, буває таке, буває, коли чоловік працює набагато більше годин, і коли він заробляє набагато більше. Якщо тим більше одночасна і те, і те, так, вона також десь працює. Але він працює більше, він заробляє більше, відповідно, втомлюється більше, заглиблений в свою роботу більше, відповідальності більше. І буває так, що вона приходить з роботи і ще щось робить по дому. А він приходить пізніше. Дуже рідко, є такий момент, є, що вони там заробляють майже однаково, працюють по часу майже однаково, але так чувак просто лежить на дивані, а вона, так би мовити, ще всю хатню роботу робить. Таке буває, таке буває. Вважаю я, що це норма. Це не норма. Це, не норма. це дійсно відсутність кордонів у жінок. Але сказати, що це найчастіше трапляється – ні. Це ж таки, найчастіше, коли дівчина, вона також заробляє гроші, і вона працює приблизно стільки часу, скільки хлопець, вона свої кордони відстоять, ти зможе. Вона скаже, чуваче, давай ти те роби, я те, або робимо це разом. Особливо, якщо ми кажемо про нормальні стосунки. В хуйових стосунках може бути все, що завгодно. І по-третє, одноосібно забезпечують емоційну працю в стосунках. І за себе, і за партнера. А що ж, про що ж це? Що ж це за емоційна праця в стосунках? Яка повністю на, на ній. Що це таке? Розкажіть мені. От що? От що? Як може бути? Значить, це що? Типа хлопець приходить з роботи, і просто мовчки він з нею в діалог не вступає, а вона що вона повинна його заспокоїти, повинна його розвеселити. Ну, чи що мається на увазі? Знову ж таки, ну, чи є такі пари, чи є такі стосунки? Ну, звісно, що є. Але мені здається, що все ж таки набагато частіше зустрічається так, що ну, люди, тим більше, які не просто ж так випадково стали разом парою, вони один іншого плюс-мінус підтримують однаково. І дуже часто, якщо вона пише просто про одні крайнощі, то дуже часто буває таке, що навпаки. Чувак приходить з роботи, де у нього там стресові якісь ситуації. Де він розуміє, що є якась, так би мовити, відповідальність на ньому. А він потім приходить додому, і ще дівчина, йому виносить мізки. «Ой, щось, я не знаю, у мене поганий настрій» ой, щось у мене там мєнстрік, ой, а у мене те, у мене все. І він, незважаючи на те, що йому просто на роботі пиздець, він повинен дійсно ще її розважати. Ой, а мені не вистачає часу, ой, а мені не вистачає уваги. Наче він там десь, не знаю, просто гуляє, розважається, і йому всього цього вистачає. Тому просто, знову ж таки, чи є в нашому світі, чи давайте навіть просто візьмемо Україну. Чи є такі пари, чи є такі стосунки? Так. Але як є такі пари, де дівчина, вона повністю ще, зацитую, одноосібно забезпечує емоційну працю в стосунках, не менша кількість пар. Ну, точно не менше. Де чоловік одноосібно забезпечує емоційну працю в стосунках. Тобто сказати, що в нашому суспільстві набагато, в декілька разів більше стосунків, де ось, ось все, що вона перераховує, так ні, ну такого нема. І це не те, що там, знову ж таки, я знаходжусь в якісь там бульбашці мильні. Просто подивимось, навіть, як воно все ж будується. Наприклад, якщо ми дивимося якісь комедійні серіали, причому такі, знаєте, аріали, ну, блядь, можливо, вам воно подобається. Я заскажу зараз для бидла, і ви такі скажете, чого, блядь? Хоча гумор, він для того, щоб люди, насправді, вони могли повністю розслабитись, і тому тут не треба, щоб він був розумний якийсь. Ну, наприклад, я хотів сказати про «мама хахатала, є така херня, да? Чи... Ну, там же взагалі ось такий гумор, який на всі 100% він відчувається народом. Тобто, коли люди дивляться, вони такі «А, так це ж з мого життя! Це ж з мого життя все! Йому смішно!» Він такий, дивиться про себе. Ви розумієте, про що жарти йдуть? Якраз про те, що в, наших, в нашій країні набагато частіше чувак під каблуком. І саме тому ці жарти, вони є в серіалах, в кліпах, в передачах гумористичних. Щоб лю, люди, вони прямо: о, з ними спілкуються на зрозумілій для них мові. Так там про це. І там про це, що там дівчина, як принцеса, нісміяна, як то кажуть, сказок. Так? І там про те, що, що чувак батраче. І там про те, що у неї є коханець якийсь. Там про це ке жартують. Ясно, що це, так би мовити, там вони утрірують. Так? Ясно, що вони там перебільшують. Але... Це є, скоріше, відзеркалення нашого суспільства. А не те, що тут Анна Топіліна, блядь, сама вигадала і сама написала це. Зато українською. І всі будуть казати, ой, добре, а яку ж мені книжку почитати? А почитаю від Анни. Тому що українською книжок зараз мало. Почитають і будуть це сприймати. Це ж книжка. А ми дивимося, що тут на зворотньому боці книжки написано. Значить, здобула освіту з культурології в Україні, із історії та соціальної роботи в Швеції. Працює в сфері соціальної допомоги дітям у кризових ситуаціях. Зараз здобуває ступінь магістра із сексології в університеті Мальме. Бля, ну це ж розумно. Бля, ти що? В Швеції? Там точно знає. Ось така хуйня малята. І просто палає за цього. І просто палає. Здавалося, кожна з цих трьох складових не така і вже непідйомна. Але будь-яка людина, задіяна на трьох роботах одночасно, безналежної за це компенсації, рано чи пізно виснажиться і вигорить. І не дивно, що саме жінки найчастіше страждають від депресії, тривожних розладів і вигорання. Я розумію, що якщо я зараз, буду, от я зараз буду казати те, що я думаю, я також буду можливо здавати, що у мене такі ж крайнощі, як в думаках УАН. Але я скажу, що ну, мій досвід життя, він ну, мені підказує те, що найчастіше депресії у людей, у яких дуже багато вільного часу. Я не скажу, що завжди, я не скажу, що завжди, ну найчастіше це саме так. І найчастіше в нашому суспільстві, за багато вільного часу, саме у жінок, так, у нас є чоловіки, я вам завжди кажу про те, що там, коли не вистачає ціла, коли не вистачає там, бажань, ще чогось, пристрасті не вистачає, до якої ти намагаєшся усіма силами там, рухатись, може бути там багато чого. Але найчастіше це все ж таки, якщо ми кажемо, у людей, у яких, навпаки, навпаки, у них дуже багато часу. От нещодавно, якщо ви там слідкували за новинами, помер а, Мілан Кундера, чеський письменник. Мені декілька книжок його читав. Але, звісно, він на весь світ відомий. У першу чергу своєю книжкою російською невиносіме легкость битія. От просто в назву вдумайтесь, так? Зараз я навіть сходу не буду там битію, легкість, так? наскільки людина вона не може, коли все легко. Там в цій книжці там дуже багато тем піднімається стосовно життя людини, і стосовно стосунків, і стосовно сприйняття жінок чоловіками. Це художня література, хоча там, ну, філософська художня, як то прийнято. Коли там окрім того, що сюжет розвивається, дуже багато таких думок підіймається. Таку ось люди, у яких легкість битія, здавалось би, а вони не можуть, розумієте, не можуть це нормально сприймати, їм тяжко. Ну, і там вигорання, тривожні розгляди так, та, і таке інше. Ну, все ж таки, знову ж таки, мені здається, що якщо е, зараз там якусь пошукати статистику стосовно того, а скільки е, робочих е, часів, годин, робочих годин в місяць у чоловіків і у жінок сумарно, середньо, так? Ну, мені здається, що все ж таки там буде таке, що у чоловіків набагато вищий показник. Тобто чоловіки, якщо, мені так здається, я не знаю, якщо захочете, там десь можете пошукати. Але мені здається, що е, кількісно ну, чоловіки працюють більше. Ну, відповідно, тоді вигорання. Вигорання більше повинно ж тоді бути у чоловіків, чи ні? Одна з причин – нерівномірний розподіл навантаження у тривалих партнерських і сімейних стосунках. У стосунках, які ще не встигли стати тривалими, до речі, також думка – думка. Вона, ця глава, яку ми з вами сьогодні читаємо, розпочинається з чого? З стереотипів. З того, що в дитинстві хлопчикам кажуть, що слухай, там хлопчик не може там плакати, так? Хлопець, хлопець повинен там здобувати, брати, як вона каже, здобувати якийсь там результат. Так можливо про депресію, про тривожні розлади і вигорання чоловіки просто не розповідають. Це не значить, що їх нема. Але хто його буде слухати, коли він каже, у мене вигорання, а йому кажуть, бля, а мене це не їбе. Я хочу в Турцію поїхати. Ну, забудемо, да, що зараз не можна виїхати, там війна. Та раніше. Він каже, до мене похуй. Йди працюй. Він каже, я думаю, може себе вихідний взяти, вже не можу на роботі. Слухай, потім відпочинеш. Шуба сама себе не купить. Розуміє те. І тому, так, я не спорю, що якщо взяти якусь статистику саме того, хто більше страждає від депресії, тривожних розладів і вигорання, то статистика, от я тут сперечатись не буду. Я вірю, що статистика покаже. Наприклад, візьмемо статистику там, цих психологів, психотерапевтів. Хто частіше звертається? Жінки звертаються набагато частіше. Набагато частіше. Е, у мене є знайомий, ну, це багато-багато років тому е, співпрацювали ми. Ну, мабуть, вже років там, 15 тому е, це було. У нього достатньо крутий, центр психологічної підтримки в Києві. От знаєте, як показують в американських фільмах, коли там приходить людина, таке крісло, там психолог, людина лягає і розповідає там, що з ним трапилось. Ну, причому там такий, ну, коротше, високий цінник. І ми співпрацювали з тим, що е, він там у нього багато кабінетів, це як бізнес. Він просто на роботу брав психологів, які закінчили університет, а вони ну тупі. Тупі. І а оскільки у мене тоді вже було багато досвіду навчання чоловіків, там знову ж таки, багато знань стосунка і таке інше. Тобто, в чому наше? співпраця, вона була. Просто я приходив, сидять ці психологи, там, їх там людей 15, і вони задають різні питання. Там. Тіпо, а, от там, а що от, коли вам там, хлопець каже, що він не може підійти? Що ви там йому кажете? А ось хлопець каже, що він там дуже боїться там, дівчину поцілувати на побаченні. Що ви йому кажете? А, і, коротше, там, окремо можна якось буду розібрати, там дуже трешово було, тому що ці психологи, і на той момент, там, 22 роки, щонайменше, вони там закінчили вже все навчання, таке інше. Деякі з них, причому, так би мовити, вони сидять на місці, там така невимушена обстановка, можна там було кавузьку випити, а в деякі вечора можна там і пляшку пива випити, якщо хочеться. Вони боялись задати питання. Йому треба комусь допомагати, вже там через декілька тижнів, якщо йому роботу все ж таки там дадуть. Але він сам тримтить, щоб спитати, Мене, а мені на той момент, я також, я, я пісюн малолітній був, так чи інакше. 23-24, ми, ми, там, так чи інакше ровісники були. Чу боятись? Але я не про це. Я просто згадав, чому, тому що він казав, дуже багато, ну, такі, хто серед... до нього клієнти приходили. Зазвичай це були жінки депутатів наших, жінки якихось бізнесменів українців. Ну, ви розумієте, гроші є, щоб так би сплачувати послуги, є вільний час. <с> і у них у всіх там депресія, розклади, нервози і так далі. Так ось, І він сказав, що, ну, наскільки я пам'ятаю, стільки років пройшло, там щось, то ли, 75% трішує, це жінки. Це жінки. Ну це не з за того, що у чоловіків нема там депресії, вигорання чи тривожних розладів. А для того, що чоловіки, у них або немає можливості, часу, чи ще чогось, щоб піти туди. А дівчина піде. Ось і все. І тому так у нас зазвичай дівчата страждають від депресії, тривожних розладів і вигорання. Чоловіки також страждають, тільки на одинці. Бо стосунки, які ще не встигли стати тривалими і серйозними, все, ж, все теж непросто. Оскільки нас, жінок, Навчали надавати стосункам величезної цінності, вкладатись в них і бачити, вкладатись! Жінок у нас вчувати, вкладати стосунки. І причому каже стосунки, які ще не встигли стати тривалими і серйозними. Мені цікаво, як саме вкладатись. Погоджуватись на зустріч. Як саме вкладатись? Приїздити до нього, додому трахатись? Ну, ви ж розумієте, що, знову ж таки, ми з вами неодноразово казали, добре, що є дівчата, які також роблять кроки. І добре, я не кажу, що усі там погані. Ну, але ж, при цьому, при всьому, в, ну, величезний відсоток матеріалу, особливо, якщо ми кажемо про зваблення дівчини, він присвячений тому, що хлопцю треба проявляти ініціативу. Не буде ініціативи, не буде нічого. І це в тому числі і після сексу також. Так ось, оскільки наш жінок навчав надавати стосунки величезної цінності, вкладатись в них і бачити в них одну з головних життєвих цілей, ми навіть на короткі випадкові зв'язки витрачаємо неабияку кількість енергії. Ага, що ти витрата, а як ти вкладала стосунки енергію? Блять, ну не споручаюся. Крім того, нас навчили шукати причину будь-якої проблеми в собі. Він не телефонує тобі, бо я щось не так зробила. Він мене покинув, бо я набрала вагу. Може, це і правда. Ну, може, і правда. Він не одружується, бо я не можу його до цього мотивувати. Ця установка теж не йде на користь. А тим часом правда така: навіть найпросунітіші з нас погано вміють захищати власні інтереси і дбати про себе, погано усвідомлюють власні бажання і потреби і ще гірше вміють стежити за їхнім задоволенням. Ми, жінки, маємо схильність підлаштовуватись, розчинятись, ставити чужі інтереси вищі за власні, віддавати більше, ніж отримуємо. Ми часто ставимо стосунки на перше місце серед пріоритетів. Натомість, для наш парт... для наших партнерів це лише одна з царин життя, десь на перифі. І, і це, на жаль, дуже погано для нас. Світ і інші люди не поспішають потурбуватися про тих, хто не може зробити це сам. Це правда. Це означає це... Чи означає це, що це пропало і ми довіку приречені бути жертвами обставин? Чи означає це, що чоловіки справді козли? Нездатні розбудовувати здорові стосунки, що в них кожна сторона матиме достатньо користі і радості. Ні, геть не означає. Думка, що ми не народились дівчинками, а стали ними у процесі дорослішання, прекрасна тим, що за бажання можемо змінитися і стати іншими, приймаючи те, що всі описані риси не вродження якість, а засвоєння вміння ми здобуваємо можливість усвідомлено працювати з власними установками і змінювати себе самих. І гетні для того, щоб бути зручною для когось і краще функціонувати у стосунках, а щоб із гусениці обернутись метеликом. Із ти ж, дівчинки, автономною, цілісною, бля, цілісною людиною, яка має право на власні бажання, потреби і кордони. Та на нашому шляху до особистого щастя стоять не лише гендерні розбіжності і структурна несправедливість. І ще одна проблемна зона, яка ускладнює побудову стосунків, це міф про романтичне кохання, який ми зараз спробуємо розкласти по поличках. Ну, давайте. Тут така окрема глава, питання і відповіді. У процесі читання в тебе, напевно, виникли запитання чи заперечення. Я спробувала відгадати і відповісти на найпоширеніші з них. Перше. Але мене ніхто ніколи не вчив бути дівчинкою. Мене виховували геть інакше. Ми всі дуже різні. Зростали в різних сім'ях, різних соціальних групах і субкультурах. Але маємо одну спільну рису. Всі ми – люди. Чомусь згадалася, як цей чувак на стрімах Дмитрі, як він там, він казав «Всі ми собаки, усі ми абсолютно собаки». А на останньому стрімі, якщо ви дивились, він казав, що всі жінки мавпи, Значить, чоловіки собаки, жінки мавпи. Так ось, всі ми люди, часточки соціуму, що нас оточує, і цей соціум має на нас певний вплив. Людина, тварина соціальна, вона не існує за межами групи. Її правил поведінки та установок гласних і негласних. Звісно, ступінь соціального тиску варіюється залежно від походження і інших умов. Але всі ми так чи так його відчуваємо. Не поспішай відкладати цю книжку. Ти гарантовано впізнаєш себе, бадай, в одному з наступних розділів. Аж страшно, якщо я себе впізнаю в книжці для жінок, так? Да? Друге. Але мене влаштовують традиційні гендерні ролі і моделі сім'ї. Я хочу бути щасливою саме в ній, а не будувати щось нове і дивне. Навіть якщо ти прагнеш будувати стосунки і сім'ю традиційного зразка, то бі, однак, знадобиться уміння розуміти і поважати власні бажання, розставляти і захищати власні кордони, і не віддавати забагато, не отримуючи нічого натомість. Значить і... Вона каже, хочу традиційно. А що в традиційному тобі нато, натомість нічого не, від, не віддають? Мета цієї книжки – не потоптатись по традиціях і розхитати підвалини, а допомогти налагодити внутрішній і зовнішній баланс, завдяки якому мож, кожна жінка зможе робити власний вільний вибір і діяти відповідно до власних бажань. Чому знову мусимо змінюватись ми? А що як почати з чоловіків? На жаль, ми не здатні змінювати ані чоловіків, ані будь-яких інших людей навколо нас. Це поза зоною наших відповідальності та контролю. Єдине, що ми можемо вдіяти, щоб змінити реальність, у якій живемо, це зрозуміти себе і почати будувати своє життя на цьому розумінні, відсікаючи все те і всіх тих, хто не приносить нам тепла і радості. Як показує практика, коли люди бачать чітко встановлені кордони, вони або змінюються самі та вдаються до збалансованої взаємодії з нами, або щезають з нашого життя, і це теж непогано. Так, якщо, якщо блядь, якісь потвори зникають, життя – це непогано.